RecPlay, concurs de maquetes d'Iv3 Ràdio. Això és RecPlay, el concurs de maquetes d'Iv3 Ràdio. Ja sabeu si sou un grup de les Balears o un solista que té el manco tres cançons en català en la llengua de Pompeu Fabra, pues podeu inscriure al concurs de Maquetes Betre Ràdio, el Rec Play, edició número 2, en guany, com dic, eh, orientada a la música en català. Això, en guany, pintura l'any que ve, mos a la a música en Aragones i només electrònica tocada en lleuts, per Anguina, Anguanyes, no. eh, el Manco ha de tenir tres cançons en català. Vos podeu inscriure a musicaib.cat, musicaib.cat. Així ho han fet grups com Diversi, Pujafasuà, el Gran Amant, Libélulas de Sibèria, Supercong o els que escoltam ara, un grup de Menorca que es diu Pel de Gall. Els animals el veuen i promets d'anar-te a volar. Practica sense anar. No? Pèl de Gall, un grup de Menorca de rock dur, dur com una pedra i tenim altres, en, en connexió telefònica en Menorca, a Menorca dos dels components de Pèl de Gall, Sergi i Ernest Com estàu? Molt bona, Molt bones, tardes. bones tardes En calor! Calorada, no? Sí. Calorina Això perquè a, sa, a sa granja aquesta que, que m'ha escoltat de la cançó fa molta calor, no? Ha, sempre en fa <ríe> tenim al Mundo ara molta de calor <ríe> començant per l'estil musical han dit rock dur com una pedra però podeu fer més definicions vostres, si voleu com ho definiu? De, de, de, de dur. no, que com definiu el vostre estil musical a part de dur bastant, intentant posar bastanta melodia també no S intenta donar tralla però que pugui ser acceptable per tothom mm -hmm puguem arribar com més públic millor. No a tothom li agrada el dur com, un, com una pedra. Mm -hmm. Hi ha que hablen també, un poc. Mm -hmm. I, d'altra banda, també, bueno, una part important que li dona molta importància són les lletres, que... Sí. És una de les altres raons per les que han decidit cantar en català, que pugui, que tothom ho pugui entendre en el màxim i, i que, bueno, no, tampoc no és que la nostra intenció si enviar un missatge simplement que que a vegades puguin sentir identificats amb qualque frase que, que posem uh, i bueno sobretot que com a mínim arrencar un, un riure a qualcú, no? Que sempre intentant donar un toc d'humor que, que sa gent pugui riure i tot Ah, però no era, no era, un, no era un un vers de, de Gabriel Gené Manila el, la lletra d'aquesta cançó? No, no era... No, no, no, no, no era un vers de, de, del Renaixement de, reinterpretat per Gabriel-Gener Manila, aquesta lletra que ho... No, no haurà estat una sí, casualitat. Però... la intenció no ho era, però s'hi podria colar també. No, xerrant seriosament, eh, vull dir, eh, cançons com aquestes, eh, és una cosa així de de provocació, això que, aquestes, aquestes lletres de... Anem a tocar els instints més baixos. Com, com és això? Com... aquestes lletres? No, a ser, la intenció no és provocar, ni, ni anar a fer coses així... No sé. Uh, hombre, els instints, aquí seguint, disquen tots sols a Menorca, acabes amb els instints més baixos, també. <laughs> és una manera d'alliberar-se, també, podria ser. Per tant, no era no era de no era de Gabriel Genimeni la. No, no, no me la no, no, jo no sé quia. Perdona la mea venurància. No, però sí que a vora no deixen indiferents les lletres. No, no no me digui, no no estàu no, no, estau, no estau dient... mm... Que estimes a la cabrata. No? Exacte, no, no estàs diguen quin quin pell de vellut que tens, amor meu. No, estàu cantant unes altres coses, no? Sí, sí. Sí, però bé, bueno, tampoc no, no a... amb aquesta cançó en concret no ens hem influenciat en cap, en cap tipus de moviment literari, ni cap autor, ni res. Simplement va sortir com va sortir, saps? Així com surt, com surt cada cançó. No, si, si te fitzes totes les lletres que tenim i totes les temàtiques, eh, tampoc no és que siguin totes iguals. Cadascuna mm -hmm. surt com surt, no, no intentant seguir ni un fil, ni ni una ideologia, ni, ni una corrent, ni res, saps? Uh -huh. Allò que vas a fer una lletra i te surt com te surt. I va sortir així bastant. Uh -huh. Va sortir com va sortir, mira. I anem a, anem a parlar de com és Pell de Gall en directe. Uh, Expliqueu-nos com, com, com és un concert, un concert vostre. Contundència, lo primer. En els concerts tal vegada perdem un poc diguéssim, s'arribar a tothom amb, amb una música un poc més tranquil·la, s'hora de gravaró, o de, mirant de fer algun poc més més genèric uh, i no, no tant dur, en els concerts intentant donar tota la tralla que podem, uh, s'hora o s'hora i mitja que mos deixen tocar i que la gent quedi amb els ulls ben oberts. Mhm. Mm i normalment eh, per, on, per on actueu? Com està el es panorama, l'escena de música en directe a Menorca? El, men el manco en el vostre estil, per exemple, de, de, sí, bueno, de hard rock. Uh, per ara el que han fet bàsicament, és tocar alguns concerts que han organitzat ajuntaments. També han tocat uh, bueno, un bar que solen fer concerts també a Ciutadella. I bé, després també comentar que, que, que durant, durant els curts bé, tot el que sigui fora de la temporada d'estiu, estem, estem a Barcelona. Uh -huh. Vull dir que anem i venim, estem un poc allà, un poc aquí, i quan estem a Barcelona també ja fem concerts. Uh -huh. seguim, seguim amb, amb els projecte aquest. Uh -huh. A Menorca tal vegada ens és més fàcil de, de que ens puguin cridar a la de fer concerts, i a Barcelona és més un us ho hem fer feina nosaltres, cercar local, locals que estiguin bé a un preu econòmic i jugar-nos-la, vam de poder-lo omplir, omplir i, i, que bé, i recuperar gastos com a mínim. A mm -hmm. Barcelona, de, per fer un concert, bàsicament has de muntar tu, has de llogar una sala, posar entrada i recuperar els doblers que has invertit amb, amb el lloguer de la sa sala, en canvi a Menorca és molt més... No sé, jo crec que hi ha més possibilitats, perquè hi ha més ajuntaments que, que te criden per fer un concert. Apoyen també. S'apoyos més gros aquí, seguint autòctons, els grups aquí són estan comptats i la veritat és que ajuden bastant. I a quins locals heu tocat a Barcelona? Si mos podeu destacar algun concert així que hagi estat especialment... No sé, ben recordat el, el record d'un bon perill. De, bé, bueno, van participar en un concurs de maquetes que, que a la final va ser sa, sa la sala Salamandra uh -huh. i després bueno, la van guanyar i van tocar la Telecogresca, que és un, ah, sí, sí. És, un, bueno, és un festival que fan organitzat per la Facultat de Telecomunicacions i, que, a més, bueno, van fer una, una, col·la una col·laboració en un concert que es havia fet a Sapolo... I bueno, després ja sales més petites com... Sala Vigut, Sala Vigut, Sala Q3, I... i no molta més cosa perquè també duim un anyat. Bé, no és poc, no és poc. Sí, no m'ho poden queixar, no, poc, tampoc. Eh? Eh? No, tampoc, no és per queixar Al principi de curs tampoc esperàvem a batucar tant de, tants de puestos i segons quins amb tant de nom, no? I de, si pot semblar bé, escoltam una cançó vostra, una cançó de pèl de gall i seguim parlant. Hola. que tens, escompa't la genu. Tant les grasses com les magres, davant les padrines, casades, divorciades, t'agraden ben cuidades, i també et fan les rastes, fines com les pastes, desigualen totes les atastes. Divertit. Quan vas pel no vols més que et puls i pinza tot. lo que passa, li clavaria en s'espasa. Tant joves com madures, te la posen ve en dura. La teva finalitat, estigar i trobar un bon forat. La teva missió, quan surro a sols tu, millor per tu, a sols tu, que diuen que ets un malalt. Planes, mamallures, totes les dixades són perdudes. Tant ses grasses com ses magres. Davant ses padrines, casades, divorciades, t'agraden ben cuidades. I també van ses rastes. Tant ses fines com ses pastes. Desigualen totes les atastes. Davant ses dones altes. I davant ses mages. Tant ses grasses com ses magres. I igualades contes els Pèl de Gall, un grup de Menorca que són com si corn, eh? com si Cor haguessin escoltat el T i haguessin passat unes vacances a Menorca.! <laughs> i sí, més no? Vull dir, i me deies que no totes les lletres van sobre això, no, no, seran, no -se... seran unes no. altres, no? El que estàvem comentant ara quan te l'escoltàvem, el que m'ho dit abans i ara justament posem doncs, aquesta, pensar bueno, que... No, no. No, va... no, realment eh... va tenir una temporada que en sortien així, saps? I després van dir prou, ja que han canviat pel taban. Era, no? era estiu o era hivern? Quan... Estiu. Estiu, era estiu. Sí. sí. Eh, quant, quanta, quant, quant de components sou a Pèl de Gall? 5 i explica'm un poc aquesta formació tots els integrants així sí. els de saludau i que, que toca cadascú sí, mira, tenim en Francesc Pons que és el cantant mm. que, que bueno, toca la guitarra un preu de cançons però bàsicament està només cantant després jo, Ernest Martí toca la guitarra única, única guitarra Eh, uh, després bueno, fins ara ha tingut en Javi Bisbal tocant els baix, però ara el el substituirem per un altre baixista, ja que ell s'en va un any fora, eh, que serà Francesc Torres. Després teniem els teclats en en Albert Vinyés, que és un allot de, de Barcelona, i per de la bateria tenim en en Sergi Berhard, aquí un cat serviva. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I donc, seguim amb això i ara podríem parlar de ses influències. Jo, jo he fet així una definició com ha vengut. Eh, sí, sí. Però vostres, quins, quins són els vostres, els vostres déus musicals? Home, jo tota sa, sa adolescència sempre, bé, fins ara encara també, metàl·lica. En quant a música. Després Després també podrien anar un poc més, a la part més moderna que, que li volen posar amb Estaclat i, i sons un poc més no tan roqueros dels anys 80, també mos, influ, mos influenciat bastant Rammstein, que és un, un grup que troc que avui en dia pega bastant fort. Després, bueno, a uh, ver... Uh també podria podria estar a prop, els nostres estil podria estar a prop de Nickelback amb un uh -huh. tema així un, un rock dur però tampoc extrem i bueno també tots nos han criat escutants ja t'ho diré que també ha estat un poc un model que no lo han seguit musicalment però ha estat l'exemple de, de que un grup ho ser no sé que que pots fer música cantant eh així con cerres, no, en català i y... en pla xerrant en pla. Mm -hmm. Molt bé. I d'escoltar-me Metallica i seguim amb Pel de Gall, aquesta entrevista a Menorca, recordeu? Això és RecPlay, el concurs de Maquetes Diveteres Ràdio. Podeu trobar més informació a musicaib.cat metàlica un dels grups favorits de Pel de Gall, grup menorquí que està al concurs de maquetes i vetera ràdio, el Rec Play i aquí estem amb ells parlant de la seva proposta musical i estem en dos dels seus components, Sergi i Ernest. Sergi i Ernest Segui, sí, sí. Seguim aquí, no? Seguim aquí. Sí, sí, no m'anam, no. No m'anam, no m'anam. He cançó. Sí, vos heu deixat anar així una mica amb sa cançó. Una cançó que és com... S'ha convertit un poc en una cançó que tothom que comença a tocar la guitarra és, és la primera que li no? Abans era Smoke on the Water i ara és aquesta. Sí, perquè ets senzilla, ja, sobretot sa part del principi. Jo, i tot que les he de tocar i són bateria. <laughs> I amb la bateria, la, la s'ha tocat també, no? Sí, amb la bateria. Allà arribam, allà Molt bé. Idò, pel de Gall, vos poden trobar per internet mmm, algun MySpace? Sí, tenim el MySpace, que és myspace.com barra pel de Gall, tot junt. Mm -hmm. I ara mateix? Allà tenim totes les nostres cançons, algun vídeo, després també tenim en el Facebook, també tenim la nostra pàgina, allà tenim penjades fotos posar notícies i, bueno, un part de tot. Bé. La veritat que ens ha ajudat bastant internet a poder-nos donar a conèixer. Molt bé, I idò queden dites aquestes referències per a algú que s'hagi pogut interessar. Ara mateix en Pell de Gall, nosaltres vos desitjam sort. Moltes gràcies. gràcies. I moltes gràcies per, per aquesta entrevista. A tu. Merci. Adéu M'os acomiadam um, Que cony, una cançó de Pel de Gall En món I si quan vas a dormir Has fet riure algú Un jazz molt I pensa així perquè si no Seria una porqueria Tot el que fa sa gent Que avui en dia Te pots sentir tot sol i apartat Però si mires al teu voltant Veuràs que hi ha algú que camina en el teu costat I que t'aguanta sempre quan vas ben torrat O ben girat I que t'aixeca quan t'enterres t'has tirat Està ple de raons per anar a buscar Encara que primer et hagis de trobar les cavates, formalismes i la compostura d'espassar, deixa-te anar i amolla la locura. Como é? Sou Let's go the end